Вісна постать племінника англійця, яка ненависть була в його погляді, коли він дивився на дядька. Тим часом він розмовляв із ним улесливо, мабуть тому, що просив грошей. Це може бути легшим для молодої та міцної людини, доведеної до віччаю, яка може влізти з саду у вікно. До того ж він, мабуть, теж зупинився, в цьому готелі. якщо уночі прогулюється садом, можливо, навіть напевно, йому було відомо, що в жорній валізі знаходиться товста пачка банківських рахунків. А цей глухий удар, схожий на удар палиці по лисиму черпу. Цей пригнічений крик, це жахливе прокляття і потім кроки у племінника обличчя вбивці. Але як можна вчинити вбивство в готелі повному офіцерів? Звичайно, двері цього англійця, як у людини обмеженої, були замкнені на засуви, адже він знав, що цей негідник перебуває поблизу. Він, мабуть, не довіряв йому, якщо не хотів розмовляти з ним, маючи в руках свою валізу. Але навіщо вдаватися до таких жахливих думок у хвилину повного щастя? Ось що пролітало у Леона в голові. Будучи поглинений цими думками, у яких я не буду розбиратися докладніше, для нього самого вони були невиразними, як сонні видіння. Він машинально зупинив свій погляд на дверях, що з'єднували блакитну кімнату з кімнатою англійця. У Франції двері зачинялися нещільно. У блакитній кімнаті між дверима та підлогою була щілина. Принаймні у два сантиметри. Раптом у цій щілині, ледь освітленій, відблизком паркету, здалося щось темне, плоске, схоже на лезо ножа, бо край осяєний світлом свічки, був тонкою, Дуже блискучою лінією воно повільно повзло до блакитного атласного туфелька, не кинутого біля цих дверей. Може, це якась комаха? Ні, це не комаха. Воно немало певної форми. Дві чи три темні смужки. Кожна з блискучою лінією по краях проникли до кімнати. Вони рухались все швидше, а зараз вони дістануться до туфельки. Сумніву бути не може ця рідина, і ця рідина при свічці стало видно її колір, не що інакше, як кров. І поки Леон жахом, не рухаючись, дивився на ці жахливі цівки, молода жінка продовжувала спокійно спати, і рівне дихання їй зігрівало шию і плече коханця. З того, що Леон зараз по приїзду в готель міста Ен, подбав замовити обід, можна зробити висновок, що він був досить розсудливий, розумний і навіть завбачливий. І цього разу він не спростував образу, який можна було про нього скласти. Він не ворухнувся, але напружив усі сили свого розуму, щоб запобігти жахливому нещастю, яке йому загрожувало. Боюся, що більшість моїх читачів і особливо читачок, сповнених героїчних почуттів, засудять таку поведінку та бездіяльність Леона за цих обставин. Мені скажуть, що він мав кинутись в кімнату англійця і затримати вбивцю, або принаймні, здійняти галас, щоб розбудити прислугу готелю. На це я передусім відповім, що у французьких готелях шнурок від дзвінка служить виключно для прикраси кімнати і не пов'язаний з жодним металевим апаратом. Шанобливо, але твердо додам, що якщо погано надати англійцю помирати по сусідству з вами, то не особливо похвально і жертвувати його жінкою, яка спить, поклавши голову вам на плече. б сталося, якби Леон щинив шум і розбудив увесь готель, зараз би вже з'явилися жандарми та прокурор разом зі своїм переписувачем. Люди ці за своєю професією настільки цікаві, що перш ніж розпочати розслідування справи, вони б задавали Леону низку питань. Як ваше прізвище? Ваші документи? Хто ця жінка? Чому ви опинилися з нею у блакитній кімнаті? Ви повинні з'явитися до суду, щоб показати, що такого-то числа, такого-то місяця, на таку-то годину ночі ви були свідком такої-то події. Саме ця думка про прокурора і жандарма насамперед спала на думку Леону. У житті іноді трапляються випадки, коли ти не знаєш, як тобі слід вчинити. Що краще, чи залишити без допомоги незнайомого мандрівника, якого зарізали, чи покрити ганьбою та втратити кохану жінку. Неприємно, коли доводиться вирішувати таке завдання. Б'юсь об заклад, що воно будь-кого поставить у глухий кут. Леон вчинив так, як, мабуть, більшість людей вчинили б на його місці. Він не ворухнувся, не відводячи очей від блакитної туфельки і червоного струмочка, який майже торкався її. Він довго перебував у якомусь зацепенінні. Він вкрився холодним потом, а серце билось так сильно, що готове було розірватися. Вихор думок, образів, дивних і жахливих, переслідував його, а внутрішній голос твердив невпинно. Через годину все викриється, і це твоя вина. Але невідступно повторюючи, як вийти з цієї ситуації? Зрештою, знаходиш промінь надії. Леон подумав, якщо ми поїдемо з цього клятого готелю до того, як стане відомо, що сталося у сусідній кімнаті, ми, можливо, навіть напевно, можемо замести свої сліди. Тут нас ніхто не знає. Мене бачили тільки в синіх окулярах а її тільки підвалю. Ми за два кроки від вокзалу, і за годину ми будемо далеко від Н. Перед тим, як здійснити цю поїздку, він уважно вивчив розклад поїздів і зараз згадав, що є восьмигодинний потяг на Париж, а там вони відразу загубляться у цьому величезному місті, де ховається стільки злочинців, Хто там знайде двох невинних? Але, може, хтось увійде до кімнати англійця раніше восьмої години? Ось у чому питання. Переконавшись, що іншого виходу немає, він зробив відчайдушне зусилля, щоб скинути з себе зацепеніння, в якому він так довго вже був. Але щойно він поворухнувся, його юна супутниця прокинулась і пристрасно поцілувала його, доторкнувшись до його крижаної щоки, вона скрикнула: "Що з вами? Ваш лоб холодний, як мармур". "Нічого", відповів він невпевнено. "Мені здалося, що в сусідній кімнаті якийсь шум". Він вивільнився з її обіймів і насамперед відсунув блакитну туфельку. І прикрив кріслом двері до сусідньої кімнати, щоб приховати від своєї подруги жахливу рідину, яка вже перестала затікати і утворила досить велику калюжу на підлозі Потім відчинив двері в коридор, прислухався, зважився навіть підійти до дверей анлійця Вона була замкнена, у готелі вже починався рух, почало розведнятися Конюхи на подвір'ї чистили коней. З третього поверху сходами спускався якийсь офіцер, брязкаючи шпорами. Він йшов спостерігати за цікавою дією, яку люблять більше, ніж люди, і до якої існує спеціальна назва – засипати корм. Леон повернувся в блакитну кімнату, і з усіма обережностями, які може підказати кохання, Вдаючись до маси натяків і пом'якшених виразів, виклав своїй супутниці становище, в якому вони опинилися. Небезпечно залишатися. Небезпечно і надто поспішати. Але ще небезпечніше чекати в готелі, поки розкриється катастрофа у сусідній кімнаті. Нема чого і казати, що це повідомлення справило жахливе враження. Сльози, безглузді плани. Скільки разів нещасні кидалися один одному в обійми зі словами. «Пробач мені, пробач!» Кожен вважав себе головним винуватцем. Вони поклялися померти разом. Оскільки молодик не сумнівався, що правосуддя визнає їх винними у вбивстві англійця. І оскільки вони не були впевнені, що їм дозволять поцілуватися на ешафоті, вони почали цілуватися наперед, стискаючи один одного в обіймах і заливаючись сльозами. Нарешті, наговоривши безліч нісенітниць, ніжних і несамовитих слів, вони визнали, серед тисячі поцілунків що план придуманий Леоном, тобто виїзд восьмигодинним потягом, справді був єдиним здійсненим і найкращим. Але залишалося ще перечекати дві тяжкі години. При кожному звуку кроків коридором вони тремтіли всім тілом. Кожен скрип чобота, здавалося, сповіщав про прибуття імперського прокурора. Свій легкий багаж вони зібрали митю. Молода жінка хотіла спалити в каміні блакитну туфельку. Але Леон підняв її і у опостільний килимок, поцілував і сховав у кишеню. Він здивувався, що від неї пахне ваніллю, тому що його супутниця душилася букетом імператриці Євгенії. У готелі уже всі прокинулись. Чути було, як сміються лакеї, співають служниці. Солдати чистять мундир своїх офіцерів. Леон хотів змусити свою подругу випити чашку кави з молоком. Але вона оголосила, що в неї так стисло горло, що якщо вона зробить хоч ковток, то помре. Леон озброївся своїми синіми окулярами і пішов униз розрахуватися. Хозяин вибачився перед ним за вчорашній шум, який він досі не міг собі пояснити, бо панове офіцери зазвичай бувають дуже тихі. Леон почав запевняти, що він нічого не чув і чудово виспався. Зате ваш сусід з іншого боку, вівдалі хазяїн, – навряд чи вас турбував. Він ніколи не голосує. Б'юсь об заклад, що він і тепер ще спить, як святий. Леон сперся на конторку, щоб не впасти, а молода жінка, яка прийшла із ним, судорожно вчепилася за його руку і тогіше затягла вуаль. «Це мілорд!» – продовжував бежальний господар. Йому подавай усе найкраще!» «Так, це дуже гідна людина, але не всі анлійці – на нього схожі. У нас тут зупинявся один прямо з Кнара. Все йому надто дорого. І кімната, і стіл. За рахунок англійського банку в 5 футів стерлінгів він захотів 125 франків. Добре, що ще якийсь папірець не фальшивий. Так ось ви повинні розумітися на цьому. Я чув, ви говорите англійською. «Гарний папірець!» З цими словами він простягнув йому п'ятифутову банкноту. На одному кутку була маленька червона цятка, походження якої Леону стало відразу зрозуміло. «Я думаю, вона цілком добра», – відповів він здавленим голосом. «О, у вас багато часу?» – вів далі господар. Поїзд відходить тільки о восьмій. Та ще й завжди спізнюється. Присідайте, будь ласка. По вас видно, що ви дуже втомилися. Цієї хвилини увійшла товста служниця. Швидше дайте гарячу воду, сказала вона, для чаю мілорда. Подайте також губку, у нього розбилася пляшка з вином. Та залила усю кімнату. За цих слів... Леон упав на стілець, супутниця його також. Їм обом так хотілось розреготатись, що вони ледве стримались. Молода жінка радісно стиснула руку своєму супутнику. Знаєте що? звернувся Леон до господаря. Ми поїдемо двогодинним потягом. Приготуйте нам на двох сніданок і чим поситніше.